ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני, לפני משכן אדוני, דם יחשב לאישהו, דם שפח, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם, אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לאדוני, אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני, פתח או אל מועד, והקטירה החלב לריח ניחוח לאדוני. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם, לדורותם, ועליהם תאמר. איש איש מבית ישראל, ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואיש איש מבית ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, ואכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח, לחפר על נפשותכם.